Мало що даїшнику треба. Може, сірників немає і припалити хоче. Вони зупиняться хоча б з цікавості. І тут з тилу мусить з'явитися машина, яка перекриє їм шлях до відступу. Ліворуч і праворуч дерева. І п'ять стволів, готових харпнути залпом у будь-яку хвилину. Якщо вони не віддадуть гроші по-доброму, їх буде троє або четверо проти п'ятьох. Оце і все, мужики». Гробова тиша. — Я все сказав, мужики, — повторив Шевель. — Тепер ваша думка. — Ніхріна з цього не вийде, — заявив Петруня, озираючись на інших, шукаючи їхньої підтримки. Але всі сиділи мовчки. — Чому? — спокійно запитав Шевель. — Все на припущеннях. Припустимо аварія. Припустимо повернули. Припустимо зупиняться. Розпливчасте все. Тоді Олег погодився, що єдине слабке місце в його планах – це очікування, що кур'єри повернуть на Кузьменці, а все інше вважав бездоганним. Шевель вже заявив тоді, що все це видами по воді писане. Та Олег переконав його. Використовуючи ті самі аргументи, Шевель переконав Стаса і збирався схилити на свій бік ще чотирьох хлопців. «Ось ти!» – він тицнув пальцем у Петруню. «Ти особисто багато знаєш людей, котрі частіше одного разу в десять років возять у звичайних «Жигулях» півмільйона ремчиків. Може, хтось із вас, хлопці, знає таких людей і запропонує більш певний варіант?» «Що ти хочеш сказати?» – обережно запитав Петруня. «Що другого такого випадку ні в кого з нас не буде». «Так, я не можу дати гарантію, що вони зроблять все саме так, як ми плануємо». Єдине, що не залежить від нас, це повернуть вони на Кузьминці чи поїдуть в об'їзд. Але логіка повинна підказати їм саме такий шлях. Трата часу їм не потрібна. Краще зрізати кут, ніж пертися в об'їзд, правда? Краще втратити 20 хвилин, аніж півтори години. І ось якщо ми, мужики, припустимо, що вони думають так само, як ми зараз, шанс зрубати півмільйона реальний. Він перевів подих і завершив свій монолог на більш спокійній ноті. «Думайте, мужики, за вуха я нікого не тягну. Якщо машина з грішми попри все поїде прямо, кожен отримає за турботу п'ять сотень. І розбіжемося тодав Стась. «У будь-якому випадку ніхто дарма час не витратить». І знову тиша. Повна байдужість до всього, що відбувається, була написана тільки на обличчі Гоги. Решта зосереджено думала. Влипнемо, Вася Горин не дуже впевнено. Ці хлопці не лопухи якісь, правда ж? Не оком було помітно, що ці слова з нього вичавлює почуття обов'язку, а не бажання відмовитись від справи. Кому попало такі гроші, не довірять, це точно. Вони професіонали, добре озброєні, і перелякати їх буде важко. А їх і не треба брати на переляк, сказав Шевель. Вони побачать, що діватися їм нікуди. Чисельна перевага на нашому боці, що навіть якщо вони почнуть чинити опір, то довго не протримаються і віддадуть нам бабки. Життя не вартує півмільйона. Згоден? Я згоден вигукнув Басмач, Говорив він майже без акценту. «Ми їх легко обробимо, шефе». «Запросто. Я знаю, як це зробиться. А якщо вони не потраплять до нашої мишоловки, для мене і п'ять сотень гроші». «Чудово. Ну що, будемо голосувати?» Гога мовчки підніс руку і кивнув. Василь стенув плечима і теж підніс руку. «Чорт з вами!» зітхнув Петруня. «Умовили. Від півмільйона тільки дурень відмовиться». Шевель Посміхнувся. Все окей, отже будемо разом. Я ж говорив, що хлопці надійні, сказав Стас. А питання можна, шефе? спитав Петруня. Навіть треба. Як бабки ділити будемо? Аналогічне питання читалося на кожному обличчі. Я чекав, що про це піде мова. Делікатний момент слід бути обережним. 250 беру я. Решту ви ділите між собою. Думаю, це справедливо. Хто найрозумніший, порахуйте, скільки випадає на рило. По п'ятдесят кусків, випалив Петруня. Кого не влаштовує? Шевель обвів компанію уважним поглядом, намагаючись згадати, хто з них щинить бучу.